і робили замішання. Козаки мусили виходити з поза возів і оборонятися руками. Тоді і гармата, і мушкети замовкли. Тарас знову стримав тепер своїх, щоб коні відпочили, та недовго. Сурмачі засурмили атаку. Потім почувся бойовий козацький клич. Татари не счулися, як Тарас упав їм на спину. Татари попали між двох вогнів. Настала страшна метушня й різанина. Тривало це досить довго. Нарешті татари пішли в розтіч, а козаки забрали їх обоз зі здобиччю і бранцями. Налічили потім двісті невільників. Тепер Тарас не спочивав. Козаки попересідали на татарських коней і погналися виручати свої сотні, що йшли позаду. Та тих не було вже кому зачіпати. Вже сонце сховалося за обрієм, почало вечоріти, як зібралася вся козацька сила в одне місце. Треба було і коням, і людям спочити після такої важкої праці. Не обійшлося без людських жертв. Особливо потерпіли найбільше ті, що лишилися в таборі. І коли б Тарас не приїхав чесно, то були б усі полягли. Хоч як воно було небезпечно лишатися чужому краю, то неможливо було йти серед ночі далі. Було багато шкоди, треба було все впорядкувати. Виявилося, що возів було замало, щоб скласти возовий табір. Тарас розглянув на швидку місцевість і переправив табір у інше місце. Тут з одного боку прислонювало їх озеро, інші боки заклали возами. Довго за північ тяглося, поки все довели до ладу. Поки можна було людям спочити. Ще при місяці треба було накосити коням трави на пашу, бо не було безпечно пускати їх, щоб паслися. Аж тепер, як розставили сторожу, Тарас приліг на возі і заснув. Рано, Рушили в похід. Як дійшли до гирла Інгульця, переправилися з суднами на той бік. Тарас попрощався з запорожцями, залишивши їм усю здобич з походу. Багато бранців пішло на січ, багато підмовив Тарас до себе, між ними і жінок, яким на Січі не можна було жити. З тих бранців склав дві сотні, посадив на човни і поплив уверх Інгульцем до своєї дорогої Тарасівки якої так довго вже не бачив. З трепетом серця від зворушення прибув Тарас до татарської переправи на Інгульсі, де висун до нього вливається. Далі годь було плести по малій великими суднами. Почали все добро, що привезли, виносити на берег. Тарас оглянув печери, усе тут було так, як колись. Треба було дати знати до Тарасівки, щоб приїхали з возами, та ніхто з товаришів не знав дороги, тільки він сам. Замість іти пішки, він придумав інший спосіб на те. Розділ 26 У Терасівці почули гул гармат від татарської переправи. Ніхто не знав, що вона значить. Невже татари з гарматою возяться? Якби так справді, то не давали б про себе знати. Трохим послав зараз велику розвідку. Вона під'їхала ближче, і помітили на горі над балкою якийсь табір, звідки стріляли з гармат. Помітив розвідку Тарас, пробіг через долину балки і почав навпроти них щосили бігти. Йому було дуже спішно, потім гукнув «Здорові були, братики, поспішайте сюди!» «Та ж це наш отаман Тарас! Яка радість буде в селі!» Десятник, що вів розвідку, скочив з коня і кинувся Тарасові в обійми. Плакали на радощах, мов діти. «Тарасе, ми вже по тобі панахиду відправили, хреста на кладовище поставили. Куди це ти блукав стільки часу?» «Забагато відразу питаєш. Ти мені скажи, що в Тарасівці чувати, бо я ж горю з нетерплячки. Та давай мені коня, ти залишайся тут, під'їдь до товаришів і роби лад, поки не приїдуть коні. Там самі чужі люди, такі самі визволенці, як і я. У нас в селі нічого». Твоя матуся жива, Маруся теж здорова, а Трохимко вже по Майдані з ровесниками бігає. Тарас перехрестився. Йому полегшило на душі. Страшно його домила думка, що, може, Маруся вийшла вже заміж. Тоді б нічого йому в Тарасівці робити. Забери синка, як він живий, і поїде на січ. Та ось хвалити Бога Небесного він застанувся так, як лишив. Тарас сів на коня, помчав вихром в село, Трохи коня не заморив. Годі описати його почуття, коли побачив вали порослі терниною, побачив башти на рогах села, баню на церкві. Кінь ледве дух переводив, як став перед воротами. Не ждучи, коли йому відчинять, Тарас покинув коня і переліз через ворота, що сили побіг до своєї хати. Перед хатою порилася Маруся, біля неї бавився Трохімко, на призбі грівся старий Гривко навпроти сонця. Він перший помітив Тараса і загавкав радісним захриплим голосом. «Марусе, моя єдина!» – крикнув Тарас і почав її обнімати. «Господи, та це ж справді Тарас, сокіл мій ясний!» Вони забули тепер про цілий світ. Вийшла стара мати і ледве не зумліла з радощів. Трохимко дивився на це привітання, нічого не розуміючи. Гревко, пізнавши зараз свого хазяїна, звівся з призьби і намагався по-давньому скочити йому передніми лапами на груди, та вже не здужав. Тарас обнімав усіх рідних. Мати пригорнула його кочеряву голову до грудей і плакала.